який був незбагненний відчай, відчув нестерпний біль і заволав, махаючи обрубком правої руки. Я нагнувся, підхопив хлоп'яна руки, притиснув його до грудей і побіг до сан поста, який, виявилось, був за сотні метрів. Коли повернувся, Охріменко і Овчаренко кивнули на мою шинелю, поле якої і середня частина були. Забризкані кров'ю. Хлопці перезирались, часом подовгу затримуючи погляд один на одному. Дихалось вільно, хоч і були ми у котлі на ворожій території. Кожного глибоко підіймались груди, нас приймало почуття гордості і честі. Більшість із нас, які з'юрмились біля приймача, народились після революції, і нас мільйони. На плечі яких лягла найтяжча ноша війни. Мільйони нас уже й загинуло, бо ще з прикордонних застав ми були отим хвилярізом, що прийняв на себе удар дев'ятибальної хвилі гітлерівської навали. Ми, хлопці, 1921-24 років, може, загинемо всі, та наша армія не загине. Армія «Переможе фашистську Німеччину!» Сталін говорив про 10 нищовних ударів, що їх завдали радянські війська німецько-фашистської армії. Перший удар був завданий під Ленінградом і Новгородом, коли Червона армія зламала довготривалу оборону німців і відкинула їх у Прибалтику. А результатом удару було визволення Ленинградської області. Хлопці Кудрявого стали переморгуватись. Вони теж причетні» до цього удару. Затамувавши подих, всі слухали аналіз бойових дій Червоної армії від Льодовитого океану, де в Північній Фінляндії було завдано удару по німецьких військах і де Червона армія вступила на землю союзної нам Норвегії. До Крайнього півдня, де Червона армія допомогла Єгославії витурити фашистські війська з Балкан і визволити Білград. Верховний говорив і про восьмий удар, завданий німцям у вересні-жовтні нинішнього року в Прибалтиці, де Червона армія розбила німецькі війська під Талліно-Міригою і вигнала їх з Прибалтики. Було визволено Естонію, Латвію, виведено із строю союзницю Німеччини Фінляндію, яка оголосила війну Німеччині. Понад 30 німецьких дивізій виявились відрізаними від Пруссії, і затиснутими в в районі між Тукумсом і Лібавою, де їх тепер добивають наші війська. В цю мить у московському залі зринули тривалі оплески. а наші хлопці, забувши про правила конспірації, гаркнули «Ура!» Це ж про наш фронт! Значить, і ми тут добиваємо ті 30 німецьких дивізій фельдмаршала Шернера, Ніці перешкоджають радіопередачі, хочуть заглушити Москву. Та даремно тріщить Геббельсівська електромашинка. Ми чуємо. Товариші! Радянський народ і Червона армія успішно здійснюють завдання, які постали перед нами в ході вітчизняної війни. Червона армія гідно виконала свій. Патріотичний обов'язок звільнила нашу вітчизну від ворога. Віднині, і назавжди, наша земля вільна від гітлерівської нечисті. Тепер за Червоною армією залишається її остання заключна місія довершити разом з арміями наших союзників справу розгрому німецько-фашистської армії, добити фашистського звіра у його власному лігві і підняти над Берліном прапор перемоги. І підняти прапор перемоги над Берліном. Повторив хтось слова верховного головнокомандуючого. Хлопці, браття! Брались! Раптом вигукнув Юхан Орел. А між Тукомсом і Лібавою в Курляндії затиснуто більше 30 німецьких дивізій.